Roza tele shikuesve, selam aleikum. Ja ku takohemi së bashku për të realizuar emisionin duke kërkuar përgjigjen. Sigurisht ne kemi pyetje të shumta që kanë arritur në pyetje e csavisg.com, por di sa pritura do të përgjigjemi sot me hoxhën Alauddin Abaz, i cili është me ne, hoxhë selam aleikum hirsed. Aleikum salam hirsedji. Po fillojmë tani me pyetjen e parë, thotë nëse flasin për vetvrasin, thuhet që ai ose ajo që bën vetvrasje është një rrëprej gjunaheve më të mëdha dhe që nuk falet, pra me një kuptim, a i person automatikisht fiton në gjehnemin dhe zoti e gjikon atë person. Qa me ndon, hojgjë, është drejt që një njëri me gjiku një njëri tjetër me vrasi, pasi që për qëto haram avajgjuna, unë mendoj që Allahot duhet të gjikoj njëri unë, e jo njëri unë. Unë mendoj që vdekja e një njëri ut prej tjetërit është pa drejt pa marë parasysh rëthanave i falinderit. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahun e larsua ala vdrojmë i dërgojmë salavat e salama pegamberit e ti Muhammadit sallallahu alaihi wa sallam familjes, shokve dhe të gjith atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe uluzohen me uluzim në ti dherën e ditën e zykimit Në lidhje me këtë pyët, ja, unë fillimishtë vetëm më duket se me heret kemi folur dispozita së vetë vrasis mm -hmm. dhe sfar gjëkymi ka aj uh, person dhe thot tek Allahi madhërishëm mm -hmm. dhe pa u futur në këtë elaborim në këtë elaburim, themi se nuk ka du shumë së vetë vrasja është endaluar në islam dhe kemi ajete decidive që tërheqin vërejten se këve prim uh, shpijen besimtar në manjerin e dërgën dhe thot në zjarë të gjehnamit kur thot Allahu Jalla wa, wa la taqtulu anfusakum inna Allahe kane bikum rahima Omen yfali dalik udwana w zulman fasawfa nuslihi nara çe ne përkthem do thotë se Allahu xhalla ala fadhl dhe mos e mbytniv vetveten tuaj vërtet Allahu i plotfuqishëm është i mëshirshëm ndaj juve dhe kush e bën kët me armiqsi dhe me padrejtësi atëher ai do të futet në zjarr të xehnamit dhe nga ky ayat dhe disa ayete tjera ne në kuptojm se vërtet vetvraja është një veprim i cili është i dënuar rreptësisht në islam mirëpo ajo se a do tjetë për gjithmonë personi cilë e krynë vetë vrasën në zjarë të gjehnemit, apo jo, edhe në këtë ka elaborim të sënë e kemi, kemi bërë me heret, pra ndaj nuk do të ndalem në këtë. Kur se nanën tjetër ajo se përderi sa njeriu e, njeri e ka të ndaluar të vrasë vetën e ti, atëherë kjo du të me shenë si pas e, sharimi të këti mm -hmm. pyetësi, atëherë në rënd të parë edhe të kam butës tjetrën është e ndaluar dhe kjo gjithsesi nuk ka dyshim se është e ndaluar dhe nuk lejohet besimtarit ta ta vrojë apo ta mbysë një person tjetër. Kurse në rastet e krimeve apo në rastet e dënimeve kur është e parapar në islam do thotë vrasa e njeriu si si do thotë verdikt do thotë gjyqsor, kjo nuk është do thotë një e drejtë e një personi të caktuar, një individ i mirë, por kjo është do thotë e drejtë e gjykatës dhe e shtetit i cili e zbaton ligjin e Islamit do thot në një në një vend të caktuar. Prandaj kjo duke duke pas parasysh atë ajo çfarë sot afrohet do të thot nga disa çarje të ndryshme e, në botë, sikurse duhet me një anëtërsisht do thot e, ligji mbi vrasjen do disa shtete aplikojnë kët, duke mos futur në kët se sa është e drejt apo jo. Themi se vërtet në një shtet apo një shoçri, një një vend që të funksionojë dhe të ketë rregull në të, patjetër duhet të më pas ligje. Ato ligje duhet të zbatohen, sikurse që ndosht ligje që e, ndihmojnë do thotë qytetarin e janë disa ligje të cilat kufizojnë që ai mos bëj veprime të ndaluara apo krime të ndryshme. Prandaj edhe e, për këtë ekzistojnë edhe dënimet e ndryshme, ndërto edhe burgimi, pastaj edhe në rastet të, të caktuara edhe vrasja e njeriu të përshkaktohet një krimi të bërë. Prandaj ë logjika që më janë natërsisht ë çështja e vrasjes të thotë ë njerëzve të krimit hmm. me me pretendimin se vërtet të thotë kjo është të thotë marrja e shpirtit apo marrja e jetës së një personi dhe kjo nuk duhet më të jenë e drejtë e e, e njerëzve, themi se kjo logjikë dhe kjo çështje nuk është e drejtë për arsye se që të funksionojë, si e si thash pak me heret një shtetë dhe një shoqëri, pa tjetër do më honë egzistuin ligjet, ato ligje jënë të ndryshme dhe njëri ju duhet t'i përfil ato përshkak të thot që tjetë të thot një, një, një shoqërit e cëpër para dhe tjetë e mbarë. Pra ndaj edhe këto ligje, e kam fjallin edhe ligjet islamet cilat të i aplikojnë apo do duhet t'i aplikoj një, një shoqëri islamet jon të të definuara shumë qartë nuk është vetëm vetëm për një veprim shumë tjesh, dhe thot, ti, ti, e, dhe thot, të thjeshtë do thotë ti do thotë të denot me vdekje dikush e kështu më rrallë mirë po kjo janë procedura të cilat i nënshtrohen edhe edhe ata do thotë njerëz të krimit edhe ata njerëz që kanë bërë do thotë veprat e krimit në përgjysë dhe pas gjykimeve dhe vërtetimeve të ndërshme atëherë aplikohet në disa raste edhe edhe dënimi me vdekje zoti di mëshirë Salam tek një pyetje tjetër thotë Assalamu Alaikum, ju johëm shefshit Iseni, shkruaj nga Qirihu i Zvicrës. Kam një pyetje në banesat tona, a kemi të drejtë të mbajmë konkretisht zogj në kafezë si dhe peshçi në akvarium? Cilat lloje të shtazëve apo kafshë nuk kemi të drejtë të mbajmë? Falënderit shumë. Hoqënderuar me knaci, i dëgjojmë ligjëratat tuaja. Allahu ju shpërbleft. Me përshëndet thotë kët shikues i cili është thotë nga Lisra edhe lut Allahun e madhërishem që ky televizion në përgjithësi të jetë një dritare nga e cila përfitojnë të gjithë besimtarët muslimanë, do thotë shqiptar, e, jo vetëm do thotë në rajon në Kosovë apo në rajon këtu, po edhe në botën perëndimore, cilët do thotë dëshirojnë, do thotë të, të, të interesojnë në rreth fesë e këtu me radhë. Prandaj edhe ne e, vërtet unsi Hoxh, po edhe Hoxhallar të tjerë të cilët jam pjesëmarrës në këtë emision apo edhe në emisione të tjera Vërtet ndihemi shumë të gëzuar kur dëgjojmë do të thotë se ky medium do të thotë është dritare edhe për ata njerëz që jetojnë do të thotë shumë larg nga vendet e tyre, megjithatë interesimi i tyre për fenë ne bëhem i shkaktar apo sebeb që ata do thot të thotë të informojnë, të marrin informata, burimore të sakta në lidhje me me fenë e tyre. Kjo vërtet është do të thotë një një do të thotë një shkëndij shpresë për neve, se vërtet do të ka të njerëz që janë në atë në atë vend do thot në botën perëndimore megjitha to vështërsi që kanë edhe në ruajtjen e gjuhës së shumë traditave edhe festë e kështu me radh tash janë disa mundësi edhe teknologjike që mund t'u ofrohet atyre që arrin do thot që ti plotsojn të ato nevojat elementare edhe në lidhje me me fenë e tyre në përgjithësi kurse në lidhje me pyetjen themi se Njeriu në parim e ka të lejuar të mbajë, do thotë, shtaz shtazë stepiake apo të ndryshme, ë, qoftë edhe ato të mbyllura, sikurse që janë do thotë zogjjet në kafaz apo peshqit në akvarium, apo edhe ndonjë macë e kështu me radhë, ë, për arsyesë se këto janë do thotë veprime, cilat janë vërtetuar edhe nga praktika e e kohës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe vrem se ai nuk e ka ndaluar një veprim të tillë. Pe gamën e salatën në një rast në një hadith të sakt thotë është dënuar një grua e, për shkak të një macaje. Thotë e ka do thotë e ka lidhur atë dhe nuk i ka dhënë ushqim. Dhe për këtë edhe Allahu xhalaala do ta dënoi atë. Thotë nuk e ka lënë atë macën të lirë, as nuk e ka ushqy pasi që e ka lidhur, por gjithashtu dhe nuk e ka lënë macën do thotë të zgjidhur, do thotë të, të lirë, që ajo të, të ushqejë vetë do thotë nga nga ushqimet e tokës nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ne kupton se besimtari nuk dënohet nëse e mban të mbyllur në një shtaz, ë mace apo zog e kështu me radh, mirëpo obligohet që ta ta ushqej atë përderisa e mban të mbyllur dhe ajo nuk ka mundësi të ushqej vet. Kjo do thot ajo çfarë duhet më pas para syj besimtari nëse mban të mbyllur në një shtaz në shtëpinë e tij. Ë mirëpo si parim kjo nuk ka gjithë të këqe kurse cilat lloje të shtazëve lejohet të mbahen dhe cilat nuk lejohen, edhe kjo është do thot një elaborim i cili është bën nga dietarët e fikut dhe konkluza e tër asaj është se shtazët shtepiake, edhe që janë do thot të buta dhe nuk janë do thot shtazë ëh dëmshkys me një fjalë do thot të ëgra sikurse luani, tigri e kështu me radh, nëse janë do thot shtazë të lloje sikurse të, të si shpeshtë ndryshëm apo dhe edhe edhe llojit do thotë të shtazëve shtepjake këtu të gjitha leo të mbahen. Kurse shtas janë do dhe thotë dhem shkys sikur se luan e tigri e këtu me radh këtu ë shumë ulemë do thotë urren dhe thonë se si këtu nuk nuk bën do thotë të mbahen për shkak të thotë rreziqe rreziqeve të ndryshme, po edhe për shkak të thotë se vetë do thotë natyra e tyre janë do thotë se janë të ndyta dhe vetmbajtja në përstëpi e, për e tyre mund shkaktojë do thotë që të që të kontaktohet do thotë me ato ndësira që ato kan do thot vetë në në në trupin e tyre zotë më dhe mësmiri. Për fat të rradhës selam aleikum xhi i nderuar, para një viti shoqejme ishte shtatzën dhe në muajin e 5 të shtatzënis ndodhi që djali ndrojet e dhe emrin ia vendosë Muhammed, ndërsa Allahu më dhuroi prapë një dhuratë, një djalë dhe dëshiroi që t'ia vendosë përsëri emrin Muhammed. Ndërsa disa familjarë më kan thënë që nuk bën me një herë fëmijës fami, tjetër t'ia lëmë emrin e djalit të parë se ata elën kam pa emër sa është e vërtet kjo a kam të drejtë t'ia lë këtë emër përsëri për pra Muhammed apo ndonjë emër tjetër është një hezitim tek populli me sa dije do unë do thotë është një hezitim tek populli që nëse ka pas dikush një fëmijë dhe ka ka pas një emër dhe ka vdek ai pastaj do thotë si i themi ne të riperthrihet ai emër është mm -hmm. një lloj hezitimi që un mendoj më më shumë kjo ka të bëjë me aspektin e e psicitik të mërzisë që kur thirret një person i cili ka vdekur, qoftë në ndonjë rast tragjik e kështu me radh, dhe pastaj emërtotohet me të njëjtin emër një, një fëmijë tjetër, edhe saher që thirret ai, disa nga familjarë mund të rikujtojnë do thotë të, të rahmetin dhe kjo mund të shkaktojë do thotë një mërzi pak më të shpeshtë, prandaj edhe i ikun kësaj disa disa njerëz kurse në aspekti sheria tek do thotë i fest nuk ka gjë të keqe nëse e martohet do thotë fëmia e dytë me të njëjtin emër që ka pas vllaji i tij do thotë i cili ka vdekur, qoftë do thotë para lindjes apo pas lindjes në këtë nuk ka gjë të keqe. Edhe lejohet edhe nuk them do thotë nga aspekti preferohet apo diçka, por kjo i lidhet do thotë në dëshirën e, e familjarëve, prindërve nëse ata dëshirojnë do thotë ta martojnë nuk kanë kurfar gjinohe, përveç nëse vren që mund të kriojë, do thot, një loj nostalxia, apo një loj, e, si them, mërzije tek prindrit, apo tek prindrit, e, tek familial tjerë në përgjësi, nëse jikin atërë kjo është e drejt e tyre dhe nuk ka gjithkeshe. Por theme dhe njëherë në parim nuk ka asë një penges që një fmit e mërtohet me një emëri cili që cilën e ka pas dikush tjetër pak mëheret edhe ka vdekur. Zote edhe më sminë. Kalojmë të këpytje tjetër, si është e mundur që në vendet muslimane në një protest apo të demonstrat, vriten me djetra njerës, me gjithë se muslimanët njëhen dhe duhet të jenë të mëshirë shumë da njerësve. Nërsa në vendet përëndimore, edhe nëse vargoj protestave është mëj gjatë se tek muslimanët, edhe kur ka viktima që me gjitha të ndodhin rallë, vriten shumë më pak njerës. E kjo rëfson apo kjo citat më shumë ka të bëjë me sistemet cilat, e cilat gjykojn apo janë eksistues do thotë në për në për ato shtete po them muslimane do thotë në në qoftë në botën arabe apo gje tiu edhe nuk ka të bëjë me vet islamin. E, prandaj e, edhe tendenca është shumë qartë se disa ngjarje aktuale në ku bashkohore që ndodhin tek musliman ë që t'i an veshin se shkaku i kësaj është islami. E kjo as do të thot një tendencë që mund që mundohon ato çarsë ta paraqesin islamin si një fe do thotë e rrezikshme, një fe do thotë që thyrë dhun e thirr në dhunë e kështu me radhë. Megjithse vet fjala islam nëse e përkthejmë do thotë në shqip nga kuptimet e kësaj fjale është edhe edhe shpëtim apo paqe, që në vet karakterin dhe emrin e kësaj feje nuk kuptojmë se është paqë dhe thirr do thotë në në në në mirësi dhe në paqe e asesi në dhunë dhe në arrogancë. Megjithatë, ë disa ndodhi, të cilat janë pas asaj kohë bashkohore, qoft tani fatkesish këto lufta në Sirin, ë e cila është duke marrë me qindra mijë njerëz, do thotë, jetë njerëz njerëzish, dhe edhe edhe këtu do të them protesta apo demonstrata të cilat ndodhin koh pas kohë pasko, apo kanë ndodhur pak më herët të muajit apo vitet e kaluara e nuk dua të thot në këtë të shikoj nga aspekti se këto gjëra bëhen si rezultat i islamit apo praktikës islame. Mirë, po kjo është të thot e tëra është se këto shtete në përgjithësi në shekullin e kaluar kanë qenë të thot të gjitha, po them të thot me plot kuptim fjalës, kanë qenë të gjitha sistem, domthonë nën në hundrat e kolonialisëve të asaj kohe. Pastaj kur kolonializmi u tërhiq nga ato vende parasetat të rrihqen këto vende, këta këto shtete të mëdha që kanë pas në pushtet këto vende islame, Çoflin arabe apo në Azinë e përgjithësi, kanë vu do thotë sisteme dhe njerëz, dhe mënyra do thotë qeverisë së shteteve diktatoriale, që ata edhe nëse janë të rreshur nga aspekti i kuptimit të kolonializmit, kanë pasur do thotë dorë që të që të përfitojnë do thotë nga tmirat e jooftë thotë resurset natyrore apo edhe tmërat e ndryshme që të të mbajnë në kontroll do thotë këto shtete. Dhe kështu ka funksionuar do thotë shekullin e fundit apo në fundi domthonë fundi i shekullit 20 edhe fillimi i shekullit 21 në këtë form kanë kanë funksionuar të gjitha popullësitë, të gjitha shtetet e, muslimane në në Azi. Prandaj edhe këto protesta dhe këto demonstrata që tani janë duke u realizuar dhe, dhe ndodhin në këto vende apo disa nga këto vende janë rezultat i mospranimit të kësaj forme të qeverisjes së atyre kryetarëve dhe presidentëve që janë shumë e, diktator, sikurse që ka qenë Kadhafi apo që kanë qenë do të thotë disa të tjerë. Prandaj ata janë duke u munduar do të thotë të lirohen nga kto sistemi, të cilat kanë e, ngulfat do të thotë jetën e qetë, e, jo si po them vetëm praktikën islame, po as dhe lirin e, në kuptimin do të thotë themelor, lirin e, dhe të drejtat e tyre themelore. Prandaj edhe kjo tendencë e tyre, apo kjo formë, do të thot, e ngritjes e tyre, e, to sisteme e, që absolutisht nuk jenë islam edhe nuk kanë të bëjnë me islamin, vetëm se emarat e tyre, apo ajo aspekti siperfasor, e, tentojnë, do të thot, që ta, ta ndalojnë, do të thot, që të mos e, shiojnë, apo mos të ndryshojnë sistemin, duke mundu, do të thot, me ndalë këto protesta dhe këto demonstrata edhe nga edhe në formë do thotë të të dhënshme, edhe duke mbytur njerëz, edhe duke duke shaktuar do thotë dëme të mëdha materiale, vetëm vetëm ti mbajnë ata prapë në në thundrat e tjera ashtu siç kanë bërë do thotë me me vite e vite të mëhershme. Prandaj kjo kjo çfarë ndodh tan, tani është thot, ka të bëjë më shumë nga aspekti i rrethanave edhe edhe aspekti politik që më bizotranë në ato vende, e asesi me islamin apo me muslimant në kuptimin e praktikës islame. Për arsye se në shumë vendën nga këto, si kurse që ka qenë Libia, apo dhe Siria tani, apo dhe Egypt i diri dikun, njerëzit më të persekutum në ato vende ka qenë njerëz që jënë falë dhe kanë qenë musliman dhe kanë praktiku islamin, për arsye se prej tyre janë frigu se mos po bëjnë dhe thëndë një donjë e revolucion kuptimin do thotë e ndryshimit aty sistemi dhe gjithmonë i ka mbajtur në thundrë. Në thundrë do thotë ata ata njerëz. Prandaj kjo nuk ka të bëjë me Islamin apo e them edhe njëherë këto sistemet që luftojnë në formë të dhunshme, këto demonstrata e kështu nuk ka e, edhe pse ndoshta dikush prej tyre e, niset apo mm -hmm. i jep ngjirim se ka të bëjë me fen e kështu me radh, neve duhet ta kemi parasysh se kjo nuk ka të bëjë me Islamin dhe muslimanët në asnjë formë. Zoti i dimë. Po dhe tjetër anëst e ai është lejuar profetit Muhammed alayhis salam dhe profetëve të tjerë marrja e plaçkës së luftës. Fillimisht duhet ta ta definojmë çështjen e plaçkës së luftës, për arsyes se disa njerëz në terminologji mm -hmm. kur flitet për plaçkën e luftës e kanë përkuptim, mendojnë se është për qëllim që njerëzit do të thotë gjatë luftës shkojnë do të të rëmbejnë njerëzve pasuritë e tyre nëpër shtëpi, njerëz që kanë do të mirat e tyre tuamarrin e kjo do thot jetë e lirë e domthon e lejuar për të nuk është për qëllim kjo e preja e luftës apo pllaca e luftës është për qëllim kur e, njerëzit futen do thot në në betej edhe në betejë njerëz kanë armatim, kanë me veti do thot llojit të ndryshme do thot pasurive e kështu me radh dhe kur fitojnë musliman në atë betejë Ulejuat atyrat tua marrin atyre, atyre luftëtarve armët dhe pasurinë që së kanë e kanë kan lënë apo e kanë do thotë e, e kanë lënë në betejë aty. Mm -hmm. Edhe kjo është e lejuar dhe nuk ka nuk ka ndonjë ndalesë apo gjinatë të mirrat. Mirë po forma e marrjes së tyre bëhet do thotë jo nga aspekti individual, sesa të merset si for çfarë arrin do thotë me me me rëmby në, në brenda betejës, por ajo mgrumbullohet to bëhet dhe shteti islam, do thotë nëse është funksional, atëra bëhet ndarja në do më reciproke në mes të pjesëmarrësve anë atbete dhe bëhet thot, të thotë në mënyrë të drejtë se sa i takon secilit e asësi do thotë të privilegjohet dikush më shumë e dikush më pak zoti i mëshmiri. Ne kemi një pyetje tjetër për pjesën e parë të misionit, pse u krijuar thotë deri ka ndonjë dobing nga ai sepse ne dimë se zoti ka krijuar vetëm atë që na bën dobi. ë kjo pyetje shtrohet shpes, do thot Aha. nga njerzit dhe mendoj se është shumë thjesht të kuptohet, mirë po nga aspekti i mos qasjes korrekte, do thot nga ndaj krimit të Zotit të Madhërisëm, ndaj asaj që Zoti i Madhërisëm ka krijuar, disa njerëz e bëjnë këtë pyetje. Ne vetëm se Allahu xhalla wala është e vërtetë se ai këto ka krijuar, do thot çdo gjë ka krijuar për ndonjë synim, për urtësi dhe shumë nga këto gjëra janë do të thotë janë të krijuara dhe neve me vetë të thotë logjikën tonë kuptojmë do të thotë do bin e, e e këtyre gjërave që i hajm apo i shohim e kështu me radhë. Por janë disa gjëra që njeriu ka mundësi mos i kuptoj fare urtësin pse pse janë krijuar ato. E, ose ka mundësi të kuptoj një në një kohë më të vonshme e kështu me radhë. Prandaj çdo gjë është relative në në kët aspekt. Do thot nuk nuk ka diçka absolute që të kuptohet në formë korrekt çdo gjë se pse është krijuar dhe cili është do thot cila është urtësia apo cili është synimi i atij krijimi nga ana e Allahut të Madhërisht. Tash edhe në në raport me derrin, në përgjithësi ne do ta kuptojmë se derri si shtaz nuk nuk ka qenë, nuk është domosdoshmën në Islam dhe nuk trajtohet si shtaz shtepjake. Mir po ajo ka سين do thot një shtaz egër e cila ka jetu do thot në në mal apo në në mm -hmm. në vendet do thot ku jetojnë do thot shtaz të egra, sikur se shumë shtaz tjera. Mir po me kalimin e kohës njerëzit do thot kulturat e ndryshme e kanë marr atë dhe kanë zbut dhe kanë bër do thot shtaz shtepiake dhe kanë shfuzuar me gjith do thot atyre vetive që i kanë mbetur do thot si shtaz e egër, ushqimi do thot Jo jo të mirë do thot për arsyesë se ne e dimë që deri u ushqehet nga ë gjërat më të ndyta që janë ekzistuos e kështu me radh megjithatë disa njerëz dhe disa kultura e kanë tejkaluar kët dhe shfrytzojnë atë si konsumim do thot ushqim do thot ë e, e konsumojnë do thot mishin e tij dhe shfrytzojnë atë do thot për për ushqime ditore edhe ë randaj ne ve themi se ky krim është sikur se Zoti i madhreshëm që si ka kriju gjallësa të ndryshme, shtazë të ndryshme, të egra në në në për në për mal, në për xhungull e kështu me radh, dhe secila ka ursin e vet, mund të jetë të thotë ursia e krimit të derrit që ti haj do thotë ato ursimet e dëmshme dhe të, të fekalet e kështu me radh dhe ato do thotë ti ti sh... do mënt ti largojin nga natyra, sikurse që janë krijuar disa lloje të insekteve që apo të sh tazve e kështu me radh që i hajnë do të thënë dytsirat apo ngordhsirat e kështu me radh dhe e, ajo staz apo ai shpeza e këtilla rënojnë do të thënë nga ngrënja e coftirave e kështu me radh dhe qëllimi i saj është mund të jetë do të thotë pastrimi apo mbajtja pastë natyrës prandaj edhe qëllimi i krimit të derrit mund të jetë kjo megjithatë neve themi në këtë urtësi Allahu Xha Lahualla e dimë smir për çfarë që qëllimi është krijuar. Por neve mund ta themi edhe nga aspekti tjetër që Allah Xha Lahualla e ka krijuar derën që njerëzit të sprovojë. E ka krijuar, do thotë, alkoolin dhe i ka dhën atij veti dhese dhe i ka ju ka lënë njerëz në dispozicion dhe i kanë e kanë ndaluar atë hmm. që të sprovojë njerëz se kush e pason urdhrin e Allahu Xha Lahualla dhe kush nuk e pason. Prandaj edhe në në raport me derrin mund të themi këtë, që Allahu xhela wala e ka kriju, ja ka dhënë ato karaktere, e ka bërë të ndytë dhe e ka ndaluar për muslimanët, për njerëzit dhe ai i cili e pason këtë largoho do thotë nga ky kufizim dhe nuk e ushqen, nuk ushqehet do thotë nga mishi i, i derrit, fiton do thotë shpërblimin nga Allahu xhela wala dhe ai i cili e tejkalon do thotë këtë ndalesë Allahu xhela wala, ai do thotë meriton dashkimin e Zotit të e... Kjo është do të thotë që farë mund të themi në lidhje me kryimin e derët, zote i dhe më smirët. Po shkohes të nërruar, në vazhdim me jëftaj që të bëjmë një pauzë të shkurtër, duke ndjekur një ilahi që do të përzjedhet nga regjia, pas dhe të rikëthejmë në studi për të vazhduar rjedhën e emision. Shkojmë, su rikthehemi në studio dhe do të vazhdojmë tani rrjedhën e emisionit me një pyetje tjetër. Xhox thotë selam aleikum, deshat pyetës a është haram marrja e kreditës banesore nga bankat? Jetoj me qira dhe për të bler banesë me para të tjera nuk shpresoj. E vetmja shpresë ime është me kredi, sepse tani me një llicit të ri në Maqedoni shteti ndihmon me uh, 6500 euro nga shuma e kreditës të mos kthehen. Kam dëgjuar disa xhoxhallar thonë se është ndaduar marrja e kreditëve nga banka Për këtë kërkojnë një këshiltuaj. Vërthet, dhe thot, kjo pyetje është njën nga pyetje të më të shpesha që ushtronë hoxalarve në posa që në kohën bashkohore, dhe është njën nga pyetje që është kriuar një hutij mjaft e madhe, dhe thot, në mesin e muslimanve në përgjësi, për arcu e se mund të dëgjoj, dhe thot, edhe, edhe disa prononcime nga disa hoxalarë, jan më liberal në këtë në këtë çështje, edhe disa prononcime disa xhallarëve të tjerë të sled janë pak më kategorik në kët. Uh, Un pa futur në këto elaborime vetëm dua të them se vërtet çështja e kamatis dhe ndalimit të së çaj veprimtaria në islam është një një nga mëkatet e mëdha, më të mëdha apo një nga shtatë më mëkatet më të mëdha që i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Prandaj çështja e marrjes dhe do thot lejimit të kësaj veprimtarie është një nga gjërat që besimtari nuk duhet as e si do thot ti nënshtrohet kësaj dhe të mendoj se është një gjë e lehtëse, është një veprim i momentit dhe pastaj do thot të tekalohet, po është vërtet është një nga mëkatet më të mëdha që mundet me të bëj besimtarin në këtë tokë. Prandaj, muslimane duhet në gjithëherë me eshiku me një syj të, të përbuzës dhe asesi të mos, mos me mendu që në zgjidhe në problemeve të, të ti është të të të të të të këthehet kamates apo të tja legalizej vetës të të të të veprimtari. Duke i ashtuar kësaj edhe realitetin aktual të kohës bashkore ku poshohëm se si vërtet të të të njerëzit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t vetes do thot këto veprimtari jo vetëm pe muslimanve por edhe pe jobesintarve e shohim do thot që punë e tyre e rezultati i kët asaj çfar çfarë kanë arritur është do thot që janë zhytur në përborje dhe ballafaqojnë me shumë probleme të cilat nuk po arrin do thot ti ti ti të i kalojnë neve secili prej neve do thot ka mundsi me, me pas edhe edhe raste konkrete me njerzo thot që i nje qofshin të familjes apo miq e kështu me radhë qi janë futur do thot kësaj veprimtarie me një arsye tym shumë thjesht dhe me një veprim që hajt vetëm kësaj here, pastaj do thot kjo koh pas kohë ka shkaktuar që ata të të gjenden në një situatë shumë të vështirë ekonomike si rezultat do thot i këtij legalizimi. Prandaj un në, në këtë përgjigje them se vërtet ajo çfar më shtesoi edhe edhe më shumë është ajo fjalie e fund në cilën thot se kam dëgjuar se disa hoxhallar e ndalojnë kët. Ë po të ishte do thotë fjalia në formë se kam dëgjuar se disa hoxhallar e lejojnë kët, do të ishte pak më e drejtë. Mirë, po vetë kjo but kuptimi do thotë që në fakt kjo është e lejuar, mirë po disa hoxhallar po kan, e ndalojnë kan, ë po jap do thotë të kuptohet se vërtet tek popullata në përgjithësi dhe tek muslimanet ë është fituar do thotë një opinion se Kamata është një gjë që Po bojka me vepru, por disa prej hoxhallarve thonë do thotë që nuk nuk bën të aplikohet. Megjithse e kundërta është e drejtë. Për arsye se ka mata me ijmë, me konsenzus të ulemave, edhe në kohën e hershme, do thotë prej kohës së pejgamberit sallallahu alajhi dhe deri në kohën e sotme, me ijmë është do thotë një praktikë e ndaluar. Mirpo disa prej ulemave, disa veprime të caktuara me disa limite kan thonë se mund të jetë lejuar. Mirpo fatkeqësisht disa njerëz i kanë kish përdor, do thotë këto prononcime të disa ulemave dhe kanë filluar do thotë të legalizojnë veten kamatën, veten kamatën, edhe në veprimtari do thotë biznesit, edhe në veprimtari do thotë të gjetjes e banimit, edhe në veprimtari do thotë të të shkollimit, në shumë veprimtari të ndryshme, e cila fatkesish do thotë ka bë që të hapet dera e legalizimit apo lejimit të kamatës, që tash fatkesisht edhe ata ulemash që ndoshta kanë dhënë një prononcim aty këtu duke shikuar një situatë konkrete, do thotë të rastit, tash nuk po arrin thot, të thotë ta mbyllin për faktin se shumë njerëz do thotë duke u mbështetur nga këto prononcimet e tyre, e dhanë formë do thotë edhe të thot, pretekstit të kanë kanë filluar do thotë t'i legalizojnë vetë shumë do thotë veprimtari kamatare me gjojase filan Hoca apo filan dietare kanë dhënë do thotë një fetva të k till. Megjithse unë i kam ledzu, do të thot, edhe promensimet e djetarve, të cilët janë pak, kanë fol, do të thot, në lidhje me këtë dhe kanë legalizu, e shohim se kufizimet e tyre janë shumë, shumë, do thot, në, të natyres, do të aspektin, do të kufizim, shumë, shumë i vogël, sa që nuk ka mundësi, nuk ka mundësi, do të thot, të aplikohet, ashtu si që aplikojnë disa musliman në kohën bashkohore. Unë nuk, nuk temë se nuk ka, ndonjë rëthan e jashtë zakonshme, nuk ka mundësi, nuk ka mund që mund të mund të debatohet apo të sharohet mirë po t'japet një përgjigje e përshtatshme që pastaj do thotë të, të kesh përdorur ajo kjo është ajo mosivetja po fatkesia me cilën janë ballavaçu muslimanët e kohës bashkëkohore si rezultat i disa dietarëve me gjithë respektin ndaj tyre kanë dhënë do thotë disa prononcime të këtilla që më pas janë kesh përdorur nga muslimanët dhe janë kesh shfryzuar forti realizuar synimet e tyre do thot në lidhje me veprimtaritë kamotare zot e di mosmine. Kyjet tjetër deshat pyes hojën e nderuar në lidhje me provimet. Mësoi shumë por atë ditë kur hyjnë në provim, e humbin të gjitha, nuk di asgjë. Po dështoi për provimet se po kanë shumë frikë. Un falin namaz por edhe lexoj Kur'an, teksha lut për hir Allah të Allahut hojë çka më preferon të lexoj në Kur'an, cilën sure para se të hyj në provim se shumë po kam frikë. ë e nuk ka ndonjë sure apo ndonjë lutje veçantë e cila nëse lexohet ajo pastaj në provim njeriu do të arrij sukses. Mirpo ajo çfar un e kshakëshillu do thot kët pyet, do thot në në kët rajon kisha thënë që mundot njeriu jo në aspektin e provimeve, në disa raste që të ballahocet me një mos sukses një herë, dy herë, tre herë, pastaj ajm mos mos sukses ti kthehet aty në mërzi dhe në një lloj frike se vall ai do të thotë tash është në një udhëkryq se do të ndalet, do të mbetet aty dhe nuk ka mundësi ta tejkaloj. Ë këtu i ndodhen njerëut dhe secilë njeriu i ndodhen jo vetëm në provime, po në jetën e përditshme. Mund të ndodhet nga një herë njeriu që një punë të provon një herë, dy herë, tre herë dhe nga mos suksesi ai do të dëshpërohet, do të pikëlohet dhe thotë se këtu është fundi, unë do të dorzohem. Mirë po duhet ta kuptoj se e njeriu i cili është i vendosur dhe ja ka vënë ja ka vënë vetes cakun e pavarësisht shtyrë vështirsive duhet thot të thotë të vazhdoi do thot me me mundin e tij dhe me sakrificën derisa të tejkaloj ato pengesë kjo është do thot njëri cikur se një sikurse një njeriu i cili e e shohim do thot ato gara që janë do thot me pengesa që njeriu do thot vazhdimisht nxiton dhe duhet të tejkaloj ato ato pengesa pavarësisht disan nga ato dhe rëzohën, disaj te i kalon mirë, në disan do shtanë betët, po prapë fashëdan. Dhe kështu duhet me qenë njeriu edhe njetën e ti, duhet mundohet që zhdo penges i cili, e cila e i del në rrug, ta te i kaloj atë, pavarësisht mundohet një herë, apo dy herë, apo tri herë, apo mundet të ardzoj fare, mos të, të, të, të shkaktoj ati një loj, një loj mundi të teprum, e kështu me radhë, me gjithatë, nuk i lejohet aty thot të thotë të ndalet edhe të ulet pran asaj pengese dhe thotë se këtu un po ndalem se nuk mund të vazhdoj më tutje. Kjo është do të thot fatkesia më e madhe. Prandaj edhe në rastin konkret them se uh, un për veti personalisht njoh njerëz që kanë hyrë në provime ndoshta edhe me 10 herë. Megjithatë prap kanë vazhduar. Dhe nuk është do të thotë diçka në një, një rast specifik nëse njeriu katër herë, pesë herë bjen në një provim prandaj se mund të jetë edhe mos përgatitja, mund të jetë mund të jetë shkak edhe metodologjia se si e mson atlë nuk është e drejtë. Prandaj edhe ndoshta mson me orë tëra, por nuk i ka kuptuar gjërat si duhet për shkak të thotë se nuk ka lexuar, do thotë së bashku me me me ndonjë mësues apo ndonjë shok, është kështu më rraf. Prandaj duhet i bëj një ryshthyrtim edhe metodologjisë si mson. Mund të ketë problem edhe kjo, do thot aspekti psiqik, ajo frika e tepruar, trema e e e e e tepër me të cilën mund ballavanto disa njerëz në ato momente kur hyn problem, do të thotë humbet ajo çfarë e ke mësuar dhe kjo ndodh, edhe shumë njerëz e undodh. Prandaj mund të jenë rrethana të ndryshme dhe të gjitha duhet analizohen mirë dhe të të në në formë të çetë ky, do të thotë student, të ndalet në vetinë e tij vetë, të shikoj deri diku se ku është problemi. Moshet problemi tek ai diçka abstrakte e cila e, nëse mbetet në atë formë abstrakte, atërë edhe nuk mund të zgjidhë atë. Po të ndalet një pas një të analizojë gjitha. Nga njëherë hoqë, kjo mund të ndodhë, sëse mund të marrë edhe nga përvoja personale, prisnin pyjtë që ne i paramendonim nga profesori, vi një pyjtë e tjera dhe... Po, edhe, kjo është, po, edhe kjo është, po edhe kjo është, përshkak se shumë prej studentve, kur të merë landën dhe, dhe thot, programinë cilin ka me dhanë provimin, e mëson si një lloj një formë do thotë të, të përzgjedhje se mm -hmm. kët do ta mësoj, kët se pyet, jo më kë, kët ashi e ka përmend, kët nuk e ka thit se disa vite kët pyetje, ashtu me radhë me seleksionim do thotë mëson lëndën. Dhe kur të hym provim i dalin ato pyetje të cilat i ka anashkaluat, i dalin do thotë se të kërkohet nga ai. Dhe thotë mm -hmm. un kam mësu, kem mësu, po e kem mësu do thotë vetëm atë pjesën e cila ti ta ke marrën jashtë do të pyet ai. Ë kjo shpeshher ndodh dhe fatkesh do thon në shumë raste kjo do thot arsyeja e pengjes dhe mos arritjes së suksesit në provim. Pra arsyeja mm -hmm. se studentët mësojnë në formë të seleksionuar. Ndoshta kjo i ka ndodhur që disa prej studentëve ka provu në një provim dhe ka arrit sukses, pastaj mendon se çdo provim duhet të njëjta metodë. Duhet të jetë e njëjta metodë çdo herë. Prandaj unë e them kjo duke ularguar nga aspekti i e, nuk ka dyshim se mbështetja në Zotin e madhërisëm kërkesa e suksesit ndaj lutja dajti pasaj Allahu xhala ola mi hap zamron ati mi mi largu do thot tremend se ka qitu gjitha kërkohet prej prej besimtarit për arsye se besimi dhe mjë, do thot bindja se Allahu xhala ola nuk ja hum mundin ati kjo shkakton do thot se ai do thot jet ma i përgjeshshum dhe ma serioz në punën e tij po krahas kësaj gjithashtu është edhe mosdoshme edhe një nga sebebet më vendimtare për sukses është edhe mundi të sin e jap studenti për ta krijuar do thot atë provim zoti dhe më smit. Në pyetje thot Hoxha, a lejohet me botat azh në trup? Dhe për këtë nduhet kemi folur më herët, tatuja në përgjithësi është ndaluar në Islam. Dhe për kët kemi hadithe decisive, të cilat um, al pejgamberi al sallallahu alajhi وسلم në formë të qartë e mallkon atë njerë i cili e bën tatujen, do thot personi i cili e aplikon kët, do thot e ka kët zanat dhe aty që i bëhet apo ai që kërkon do thotë i bëhet tatuja. Ë dhe thot se mallkimi i Allahut qoftë do thot mbi këta dy. Dhe nga ky mallkim ne nuk kuptojmë se është një veprim e ndaluar e shëmtuar nga e cila besimtari duhet me i ik. Dhe një musliman i sinqert, i cili beson Allahun ama dërishum dhe pretendon po them kushtimisht e pason rrugën e pejgamberit e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duhet t'i lar largo do thot qetë vizatoj diçka në trupin e saj, qoftë edhe edhe ndonjë shkronjë apo kështu me radh, se etera është e ndaluar. Pastaj duke i ashtuar edhe kësaj vetë do thotë kjo praktik, po jep të kuptojmë nga disa njerëz që kanë vizatuar ndoshta në trupin e tyre, të pendohen pas një kohe dhe të thonë se po po të kthehesh atko kur e kam bër kët, nuk do ta bëja. Mm. Dhe kjo vetë nuk kupton se vërtet do thotë është një vepër e cila krohaz asaj që a, e e meriton ai personi që bën i bën kët ndryshimin e Zotit madhreshëm është se shpesh ka ndodhur që pas një kohe që besimtari edhe njeriu do thotë pendohet sepse ka bë kwa për kët do thotë edhe kët jetë, jo vetëm do thon në botën tjetër, Zoti është i mëshirshëm. Le të kalojmë edhe tek pyetja e fundit, thotë Hoxh kam një pyetje, jam një musliman, jam i lidhur me një muslimane, kemi dy vjet të lidhur, problemi është se nëna ime nuk e don atë veç mea përmend bëhet shumë nervoze. Familjet tona njihen mes vete përpara se ne të krijojm lidhjen. Unë jetoj me prindrit, me sa kam mundur unë, me sa kam mundur unë të kuptoj, nëna ime nuk e don sepse nuk i pëlqejnë paraardhësit e saj nga nëna. Ka pas ndodhur një ngjarje e bujshme moraliteti dhe flitë që gjyshja, stërgjyshja e saj ka qenë nëpërfshir. Nëna ime nuk dëshiron as që ta zënë gojë lidhjen time me të dhe nëna ime falet qyshme vepru a mund të na tregosh. Uh, Filim ishtë, ajo është farë do të thejmë në këtë është atë që ekimi thanë shpesh herë në lidhje me kontaktet dhe raportet në mes të rinive, vajzave dhe, dhe djemve, e këto format të kontakteve paramertesore dhe kontakte që latë në nën kuptojmë do thotë që komunikojnë ata a, a, dy të rinë, të dalin bashkë, të shëqrohen, të zbavitin, të zbavitin, pasaj të komunikojnë bisedat e ndryshme, e kështu me rrallë, të format të kontakte e individuale në mes të një mashkull dhe një femre, do thotë është elaju, është ndaluar në Islam. Prandaj ajo çfarë ne i këshillojmë këta dy të rinë fillimisht është që ta ndërprerin kontaktin do thotë në formë të të përshtatshme dhe mos të vazhdojnë do thotë që ata të shoqërohen, të dalin bashkë, të bisedojnë, të komunikojnë e kështu me radh, për arsye se kjo është një formë do thotë e lidhjes dhe krijimit të dashurisë pa u pa postë çort se ku do të spij ai, a ja? do të spijë do thotë në një bashkim të ndërsiell, ata dytë janë burrë e grua, apo do të jetë do thotë një ndarje e cila do të krijojë pastaj mërzi, do të krijojë armiqësi, do të krijojë do thotë hidrime që ndoshta do të ketë konsekuenca edhe gjatë tërë jetës së tyre. Prandaj këshilla ime e parë është që të ndërprehet të ndërpritet do thotë kjo kjo formë e kontaktit dhe të mundoheni ti i hyni do thot punës nga dera e jo nga dritarja ashtu siç keni vepruar. ë si është do thot që ju do thot të filloni do thot që nëse spreshni interesimin jotë dytë krijoni do thot afërsi dhe tjeni do thot ë gruë e, e, gru e burr për njëri tjetrin atëre duhet ti ti pasoni hapat e njohurase si bëhet do thot rruga e njohur se si realizo do thot kjo kjo punë. ë mispori do thot ti si si si ideal nëse nuk pranojn do thot nëna të komunikoj apo të çet nuk pranojn që ajo, ja, ajo, të jetë ajo gruaja jote të mundo do thot në formë të të çet ta bindesh atë domon t'ia ja shpjegosh se gjenerata ndryshojnë familjet nuk do thot që nëse një herë kanë pasur në një ngatërresë edhe në një keq kuptim ndër mes tyre që vazhdimisht që kjo të vazhdoi edhe me gjenerata të tjera pastaj mundosh në me, në formë të të butë dhe ti komunikosh, pastaj ti shpjegos asaj se cilësitë dhe vetit e mira që i ka dhe cilat janë arsyet që ti do të thotë dëshiron ta përzgjodhës ato dhe mendoj që duhet të jenë ar, domethën arsye logjike dhe dhe gjëra që vërtet do të thotë jenë nuk ndërlidhen vetëm nga aspekti i bukurisë, edhe nga aspekti i asaj se ti je shoqëruar me të dhe tash vazhdon do thot, thot, të thotë të insistosh në këtë po ti kanë edhe arsyet nga aspekta aspekti praktika islame, morali të saj e kështu me radhë, këto ti kanë do të thotë arsyje. Nëse në këtë do të thotë nuk shihni do të thonë ndonjë rezultat pozitiv, atëherë mundohni që të gjeni ndonjë person në familje, qoftë do të thotë daja, teza, halla, dikush tjetër do të thotë që është i afërt do të thotë me nënën tuaj që ai apo ajo të komunikojë me të dhe të mundohë do të thotë të jetë me një fjalë hmm. nëse mund shprehem avokat i jotin kuptimin që ai tiflet aty dhe ta zbus dom thot në këtë refuzim edhe, e, gjera, dhe ë ë gjëra do thotë dhe aspektat aspektet të kësaj natyre e duke jashtë kësaj edhe lutjen dhe mbështetjen në Allahun e Madhërishtum duke fal edhe namaznë istihare për arsyes se ne ve shpesh herë në jetën ton edhe si ka thënë edhe Allahu xh.l.a në në disa ajete në Kur'an famëlar shumë gjëra neve në jetë mendojm se janë hajër neve, po në fakt ato janë gjëra do thotë jo jo të mira për neve. Dhe kët ne nuk e kuptojm vetëm se pas një kohe, ndoshta pas pas 10 ra viteve kuptojm se ka qenë më hajër kjo punë që e ke dëshirou me vao dhe nuk tu nuk nuk ke arrit thot të thotë ta bësh. Ose e kundërta, shumë gjëra ne nuk i dëshirojm dhe e urrem, po në fakt ato janë të mira për neve. Dhe kët ka mundsi kuptu me kuptuar më një herë ka ka mundsi me kuptim kuptom avon prandaj edhe ai bashkim në mes të asaj do thot me me steja dhe asaj vajze ti mund të kuptosh se është e mirë dhe ju do thot ke tërheqesh pas saj e kështu me radh po zoti e din të fshehten dhe e din atë çfarë do të ndodë a është hajër do thot ky bashkim apo jo duhet të mbështetes Allahut të madhëreshum të falësh namaz istihare dhe të lutesh atë Do thot oh Allah nësa është kjo punë hajër për mua, atëherë më më hap rrugën dhe më a bëj do thot që të realizohet nëse është shër për mua, atëherë më largon nga ajo punë dhe më gjej hajrin atë që është më mirë për mua. E kjo formë e lutjes duhet të më sin praktik e besimtarit në çdo jetë, në çdo send kur ballovacjonit një jetë dhe ka opsione dhe nuk di çfarë të zgjedh. Edhe kështu ju preferoj edhe ju vetë ta bëni, mos i merrni gjërat do thot vetëm nga aspekti i zemrës për arsyesë se këtu taki keni shumë qartë se ka ndërhyer edhe shejtani për shkak se ju keni kaluar një kohë të së bashku dhe është krijuai raporti jo legjitim edhe dhe shejtani do thot syt në këtë duke mos u ju lejuar juve ty edhe vajzën të shikoni edhe aspektet tjera të jashtme që shumë janë vendimtare në në në të ardhmen e juve zotit më simire. Për një herë tjetër praktikisht e pudjë fundi falënderi që jeni me ne. Edhe unë ju falënderoj për festën. Guës të ndërur, fa ndërë që në ndoqë që të takojmë, inshallah, javën që vienë në të njëtën e misionë, në të njëtën kodë, dhe atërë, salamu alaikum.